Eta eratzi tardiak jo barriak, Jose Luis Alvarez enparantza, Txillardegi Gonpilatu dugu gaur goiz kronikaran mm -hmm. Jose Luis Alvarez enparantza, kaso egunon Egunon, bai Nola nahi duzu e... deitzea, nola nahiak duzu deitzea, Jose Luis Txillardegi? Ba, berri, zaitu Jendiak Txillardegi, no? eta bueno ba, Txillardegi negazua, ba, erraxago badimaz Zaitu nahi, berri, zaitu bai, Etxean, Jose Luis, izango zara? Ba, ba, no, eski, ba, laguna ertena, Jose Luis Baina, bai. fin, ja, Txillardegi Einbeste sartuta da, ba, bai. fin, José Luis Álvarez Eskenaz galdetuta asko kez zakiteni bat zeniz e, gen klase emaite dituneen hori hartzen zen. Uh -huh. Galdezutenean Álvarez e, Beti Jaizetan Lita Álvarez. Beste ah. eta Álvarez. Ez da. Ni pentsatu ez es. Claro, claro, claro. Ez Lita Álvarez bai. Bueno, gurekin gaur José Luis Alvarez enparantzachi Jardegi, gaur esekin ezagun nor eta ze ibilbide egin duen. Bertsetxebarria kontatuko digo. Idas Leis kuntsalari, sociolingüista, politikari Oarkabean ez pasa orain arteko ibilbidean José Luis Alvarez enparantza. Donostian jaiozen mila bederatzire honda hogeita bederatzian, guraso euskaldunen familian, baina euskara etzuen txikitan aien gandijaso baiziketa gero gaztetan bere kasa ikasita. Bera kontatu izan duenez txikiko familian, bestekin da baserritarrekin egiten omentzen euskeraz, baina ez gurasoek semea alabei. Hamazazpi urterekin gaixoaldi batean, euskarazko iztegi egiten azizen, amareitzak galdetuta. Euskaltz Abertzaletasuna piztu eta lendabiziko kartzel aldia ezagutu zuen Milaberatzireunda berrogeita amairu garrenean Etaren sorreran parte hartu zuen ESB alderdiaren sorreran ere bai Ondoren erribatasunan eta Madrilen senatari izan zen Ibilbide politikoa bezin saila laburbiltzeko intelektuala, ikasketas ingineria Parisko Sorbonan hizkuntzalaritza masterra egina, euskara batuaren defendatzaile beti eta sortzaile izandakoa. Gramatika eta fonologiari buruzko lanak argitaratu ditu artikuluak euskara aldiskari gehienetan, literatura arloa Nobelaren modernizatza jotzen da berroita amazazpigarren urtean argitaratutako leturiaren egunkari eskutuaren eskutik, tagero ziren beste lau eleberriren eskutik Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean da bildanean eta udako Euskal Unibertsitateko kidere bada Osasun espatialaldiak izan ditu azken bi biurtetan baina orain gogotsu sumatu dugu hiru liburu eskuartean eta politikan parte hartuz aralarren eskutik Bueno, ez da izan honek egin dituen gauza guztiak laburtzeak gauza asko egin dituelako baina uste dut gauza haren bat Bueno, va ba, ni den ngolis gartsalan 1950ean 53 hori da. Bueno, eta hecho nivela, hori hondo izandako. Bueno, bera sorche txillarrekiren ibilbideren laburpena. Klaro, e, hori gutxi ezagun dagoen bat, e, mendela aurtena baino gehiago bete du euskera batuak, zuzen ja. ikusi zuzen izantzenuen euskera batuaren sorreran, no le gustundu zo osasunez, osaberiste euskera batua. Bueno, oni usesoria hori onartu da, hori sozialki onartu da. Nik ustet euskera ezin beste oinarri bat edo zeingo zaiteko, Ba, edizioak eta kasetak, liburuak eta dana, en fin, mutxura danaia iten daia eskera batuaz. Beraz, esan dizagun, eh, kodio idatzian edo zen bueno, horia bermatua dao eta garantizatua da. Problema zer dan? Ba, nik uste problema da ola, eta ez da horrentua, askautan entzein dugu, ezta? Eh, problema da, ade bat txik bizitazuna falta zaiola, eta hortan nik uste Antonio Zabala, en fin, lana Inbiako enoke astertu, nik askotan esan dion, zahalari ere esan dion, bere lan a, ne gustiz funtzizko da momentontan, errien nizkera, zeta bestia sortu da pizka bat, ba, normalala, behar zian arauak, eta hortaz behar moztu mostu eta handik, eta goza bide bat, eta hortan, claro, sentidu batean nizkera batu artifizila da, e, hemen, e, naturalatia euskalkiak, ezta, eta Euskalkia ez bakarrik mikro euskalkiak, eba, ebako itxabere mundu lehi txikendu, ezta, hortan, sentidu, hortan bai, Baina beste lan ikustet, e, bauntu handala. Eta hoen, falta dana, esan behar honen ez da, ahosko kodibaz, ta? ahosko kodibaz, hortan, hortan bain ikustet, hortan dago, eta nahiko normala da, interferentzi mundu izu harria dago, momentu enten Euskaren munduan, e, bueno, izu harrizko erdunak adak, e, bat eze, gutxien dituenak, bat eze, tekniko estenak, a telefonete kamallanesta, fornitido mañana, foronologia mañana elevada está. Hortan baior dago lan handia egiteko eta egon dira saio batzuk, esuatzen ere bai izant ziran ba saio batzuk, eh komiteoa, bat, komiteoa tsuk lortzeko taola eta bueno, eintzian gozatzuk eta eina daude e, baina eina daude, baina ezekin uraino hartzen diran e, kontuta. Bueno, nik uste bai nik ez dit ez ta egin hola hemen. Euskal, Eteben estego, er, zuek erantzuk izun, ahondi gadezute. Ahondi xamoratogu bai. Oh, zuek, zuek, zate du hemen, eh? Claro. Eredu praktikoa, sociologikoa. Zarraizan eskena... duzu, komunikabietan egiten du honen euskera? Basiste bat ikokie, segia eh? Baina, ze, ze, ze, ze, ze sensazio doka zu, ze impresio doka zu. Bueno, ondo, hmm. eta oztak izki. Euskal, Ez da hogezki, oro harren eztes ez da hogezki mm, ba. Okarazpana gaur izan astartzen Bersolarien izkera e, oso eredut interesgarria bai. dela uste duzu, ez da? Bai, Homen, nik usteet, bai, diburu bat torta segiteko, bueno, hortan harina izaina mm. ez da? Nik usteet, alde batzik e, bersolaria interesantea dia, ba euskararen eredu aldetik zainia ja, ba, aintzuzten ere fonologia eta esairak eta hau antxezan dut ba auspoa sorta irubizentzera da funtzezkoa Beraz hori eh, alde batetik, eta grabeztetik nik nahi dute jakinera ziedo, adira ziedo aldetan neurria mintzat eta hortan nik usteet eh, Gimeno Jorio taolako autoreak zendia Fonseskoak Euskaldun ere bakarrak nola bizizan diran erri ontan nola bizizan diran, noraino bizizan diran bastertuak eta beren errian arrotz, noraino ezta Zer eta hori eskapatu jendea ezta Eta horrik usten danean ba, dokumento zarretan da horazta Ba alako herrietan, ba alako jaun batek, ba iltzerakoan eskatuzun e, Aitorle Euskaldun bat e, berak ezpaitzekien erderaz mm. Bueno, zer da biz, gizten horren tragedia zinda Eta mm. galo, apaisa Euskalduna eskatu, iltzeak boi Egun erako bizian zeitenzun, ez da Eta hori da, nire ustez jendida gizitin batzean ez duena Nolako desastrea, nolako deskalabora izan dugun Euskal Harrian Euskaldun, Euskalia utzez, bizi izan eranok El vicinay estando uno está. Ba, o yo ya, bueno, la vida no hay ya, o iru ere dunago, problema. Baina, sartu baita ze momentu hotan oraindik ere mi esquema edo Ahora bueno, va de mi querer, eskaldune labakarrak. Bueno, gine horrek zein behar berdu. El pintatzen du eska la gardia, gorbertan, oi, hori lei su da. Ta hori ni ustez, no alabait ere, ba emateute pista ba sentidu e, hortan, pizkalat, erreta irakurrita. Ba, niko da nahiko eskandalagarria oriontan nola se se funcionó funcionó duen e euskera askenean eta ordaz euskera bizitzen ari edo euskera bizitzen ari, oriontan nola kota, izan duen, mm. bizi guztian barrena. Ezta hori da nere asmoa mintzatu izango litzake beraz liburu hori bai. Bai, kalean gari bate baino euskera gehiago entzuten duzu. Bai, bai, du de. Oh, du de. Ortand de. Parte zera donosti, ne? Eh? Bestearietan ez sai, beste nauitzeño. Ostia, yeah. diferentzia nahorne da, isun ditu ondo zera nez. Jo, nen euskera ze, bueno, Ego era hiperdiglósiko izan. Hemen yeah. euskaritzen san goizian igeldoko eh ez nezalez existentzio nean, osea, beste ganer ez dute. Eta nahiz ausa jakin nenonitzen bezala, Nen, entzuten, ni nik amarri ez dut ni Arne zalea torze, orde, zalea zian, eh, ba, e jarritan, en esa letra, por una, en esa letra cierto ostensión. Bai, en etxean. Horrendik ere bai, se meteritan, eh. Bai, bueno, azartzen ba, ba, zan, está horro ni lotaneone, derdi de lotane, en ba. tudun ama, e unio nema, ni kechen en tudun, e unio e un, e un, e un usia, e un, es nerekin. En esa la, ¿no? Bai, sobre va su jurisdicción en euskera se Eso es que va, u oso que ez da pintado de, da hoy la iglesia Bai, bai, bai. No seriota cosa el bueno, en esa la, horrek está aquí bestei, bueno, euskera zurrun, nemeak hori Ni nik ezagutu ditan giroa, nire zera, bueno, nire dieneko, ba, dano, ezagut geroa, du, ega, ezta. Hementzatzi duartugu, José Luis ez dugu ditzegin euskal diari buruz? Ez ez, ez ez ez. Ez du berezi? Ez ez. Benetan hortazia, dana esana dago eta ez, ez ditzegin diak aspartu nahi, e, e, galtzak inezu, ez du bari, ez. José Luis alba lezen farantzazilarregin mila eskerri gurekin egotea gatti kemen goizkroniken segiondo. E, Mina eskertu di. Beste bat arte.